Një prej së mundjeve Më të rëzik shme Të cilat Kanë egzistuar në umetin islam Që në fillimin e islamit Që në egzistencen e shtetit të par Islam në kone Profetis sallallahu alaiho sellem Medine Ka që në së mundja e hipokrizis Kjo së mundje e ndyr E cila E cilat e qon njeri unë në poshtërsin e dynjas dhe në poshtërimin e akiretit. Edhe në basën mundë themi që kjo është mundja me e keqe që mund të eksistoj të cilën e ndëshkonë Allahum e ndëshkimin më të rep në botën tjetër. Hipokrizia, ose dyfëtursia, ose ndryshimin dhe mjetë asaj që është në zemër dhe asaj që është përjashta. Ndrysh e quët e një thako. Në arabisht qëhet ënë një fak Edhe personi cile e ka që të qëhet munafik Munafik i themin në Shqip Edhe veprimi ti qëhet një fak Fjalla një fak Në gjuhën arabe e ka origin nga fjalla nefaka Që do të fot dalje Kam thënë djetarët fjalla nefak Emri nefak në gjuhën arabe Quhët një grod në tokë e cila ka dalje nga anë tjetër Dhe kjo e mërë ka marë dhe është përdorë në fenë islame Për këtë mëjë personi sepse a i përdorë dy format të ndryshme Në paracitin e tinda njerëzve Një form dhe njezve që i do dhe një form dhe atry që nuk i do Shfaqit kundet njezve në format të ndryshme Disa njerëz u shfaqet atë që ka për brenda, disa tjerëve nuk u a shfaqet atë që ka për brenda, por u shfaq diçka tjetër që nuk e ka fare për brenda. Kështu që hipokrizia nga ana fetare është që të krijohet një disnivel ndërmjet zemrës njerëzit dhe punëve të tij të jashme, ose fjalës të tij dhe veprave të tij. Fjalët e bukura dhepara nuk vepron. Dhe Bën vepra të mira, por zemra të jesh bosh. Nuk është e mbushë me besim, por përmban ku fërë e mohim dhe Allah më dhëruar, edhe shka ku, pëse e i bënd të vepra është për të arritur disa dobit të shpejta të kësa jete. Dhe djetarët e ka ndarë hipokrizin në dy loje. Lojë i parën hipokrizis është hipokrizie e madhe e cile e nëzjerë njëriun nga feja. Edhe kuptimi i kësaj hipokrizie është që njeriu të fshehë në zemrën e tij mohimin ndaj Allahut, edhe të shfaq me veprat e tij dhe me gojën e tij besimin. Ky është hipokriti, nëse do na lejon të ta qunim original, i cili ka originalitetin e njeriu të ulët, të poshtër, i cili nuk ka guximin Ta shprejhi atë që kanë në zemër në ti Ndërkoj që mos besimtarët Ata që janë qafira mos besimtarë Edhe pse janë më huës janë mët mirë si sa ky Sepse ata e shprejhen atë që kanë dhe i kanë e hatuar besimtarët E di besimtarë që ky është armi ku i ti Kurse muna fiku jo Ndrysh është faqet për para besimtarëve Edhe ndrysh është në të vërtet Kurse loj i dyti hipokrizis është hipokrizia e vogël. E vogël quese sepse nuk e nxjerr njeriu nga feja, por ajo tek Allahu është shumë më e madhe dhe është rrugë për tek hipokrizia e parë e cila e nxjerr njeriu nga feja. Kto janë dy llojet e hipokrizis në aspektin e nxjerrjes dhe mos nxjerrjes nga feja të cilat i kanë treguar dietarët, të bazuar në argumentat e Kuranit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Pse na duhet ta dimë çështinë e hipokrizis? Allah subhanu wa ta'ala ka përmendur që është një hipokrizis në shumë a jetët Koranit Ma dje që në fillimet e sures e lëbëkara Allah u ka të reguar për hipokrizin shumë Fillon sures e lëbëkara ka përmendur 6-7 jetë për besimtaret Pasa ka përmendur 3-4 jetë për mos besimtaret e shfaqër Pasa ka përmendur 3-10 ose 4-10 jetë për munafikët më shumë se sa për besimtarët edhe për mosbesimtarët për shkak të rrezikut të madh që kanë ata në umetin islam sepse ata janë si krimi i cili ta hangë gjondave nuk e kupton vetëm se mbasi të jesh shkafruar i gjithi ata janë si kanceri në trupin e umetit islam të cilit të cilët e hanë shpirtin dhe Mishën e omejt nga bënda Për ndrej dhe Allah i ma dhe ure Nga ka folu shumë në Kur'an për ta Ma dje su e në taube Su e taube Sur e sure e pendimit Në të cilë në i Allah subhanu e ta'ala ka zbëjtu shumë A jetë për munafikët E ka qëjtu ibn Adbasidhe katade El Fadiha Dhe më thënë nëzirësja e të palarëve të munafikëve Aqë shartë A kanë nëzirë të palarëve të munafikëve Aqësa U duajë sa rradhë vetëm ti vin ngishen që është ky të foshën. Sepse tregon ngjarë ka ndodhur kshu edhe kjo është hipokrizi, ka ndodhur kshu edhe kjo është hipokrizi. Roën munafikë mos usbresin disa jete, uthallën me Allah me dëgojin e ti, ja jete ndryshme që tregon më Allah mëdhëruar të cilën do të tregojmë vim hybetarsh në inshallah. Të gjitha ato për të treguar besimtarët cilësitë e tyre. Nuk ishte e nevojshme të tregonin emrat e tyre sepse në tregimin e cilësive të tyre besimtar i njeh ata kush janë. Allah ka folur për të ancsuar në Al-Baqara, ka folur për të ancsuar në Nisah, ka folur për të ancsuar në Ma'idë, ka folur për ta në Su'an Taube, në Su'an Anfal, në Su'at tjera. Madje Allah i madhuar ka zbritur në Kur'an një sure të posaçme me emrin e tyre. Si poshtrim për ata njerëz kaq të ulët, të cilët nuk kanë as guximin ta shprehin atë që ata e besojnë, por hiqen dy fytyrësha. Hiqen të mirë me besimtarët dhe kur këthen të këmës besimtarët ose të këshajatinët e tyre, thonë, Inë në më akumë, ne jemi me ju, jo, inë në në në më në më stëhzi unë, ne vetëm potallëm e me besimtarët. Për ndaj vleze e shumë nevojshme që ne t'i dinë cilësit e tyre, si kur se i ka të regua Allah në Koran, që të ruemi për shërri tyre, jo vetëm kaqë. Por që dhe në dhejtë, mësë bëjën në këtëllohi sëmën dhe kështërënd. Ma dhe Allah subhanu wa ta'ala, që në fëllih minë surës al-Ahzab, i fëtë profetit të sallallahu aleyhi wa sallam, Ya ayuhëa nëbiyu, tëqillaha, wa la tuti'i l-kafilin, wa l-munafiqin, oti dërguar, ki e frikë Allahun, dhe mësë bëjën, mësë besimtarë dhe hasë munafiqë dhejë, Kusë në një ja jetë tjetër, thotë Allah subhanu wa ta'ala, përës u e nëhzabë, u e në të të il kafirinë, u e në munafikinë, u e da'a dhahum, u e të wakkel al Allah. Thotë, mësjë binë, mësjë besim të ardhe, dhe asë munafikë dhe, edhe në agorë nga mundime të tjëre, edhe në bështetë ju Allah subhanu wa ta'ala. Kusë thotë Allah i madhurë, mësjë binë munafikë dhe, dhe thotë që ne duhet i dim se sepse Allah i madhërua nuk nga ka urdhërua për di shkatë pa mundër, por nga ka urdhërua për di shkatë të mundëshme, thonë mos i bindë, kujt mos i bindëm? A ti personi i cili ka cilësit e munafikëve, këtë personë mund këtë hipokrizit madhe ose dvoglë. Nëse ka të madhe mos i bindë në zjë, dhe nëse ka dvoglë ru për i të keqës ti, edhe këshilohi nësa i e bënat të të keqës. Do më thënë Allah i madhëruar Nga ka të reguar gjithë dhe jetë Që ne të ruhe mi për i tyre Ma di Allah i sëmëhanu e tala Ka të reguar në një jetë Dëndin e tyre të përherë shëm Edhe shpëblimin e tyre të madhë Që ka përgatitur Allah Për ta në gjëhenem Innel munafikine Thidarkil esvelimin në nar Munafiket janë në gradën Më të poshë më të zjarit Më poshë se që firët Më kej se që firët sepse ata e besu në allohën filim pas ta e mëhuan sepse ata e besu në allohën e pan dritën e besimin në sy pas ta e mëhuan edhe problemi munafikve dheze që ndronë se ata nuk shfashen me të keqen e tyre vetëm se në disa momente të veçanta të cilët ka nevoj besimtarë të ndjekin me vëmendje që të kuptojnë se kur shën të njerës të cilët përpichin t'i bëjmë keqë musliman dhe dhe islamit. Ata në momentet normale, kur besimtarë nuk kanë sprova, i gjendë si besimtarë njësoj, falen me ta, agjojnë me ta, e më radhë. E shprinë shandetin me ta, për në momentet vështia, e nëzirën kokën gjërë prindë, edhe kuptonë besimtarën se ku shënë ata. I dha gjë e kelë munafikun e kalu, në shhëduin me kela Rasulullah. Wallahu ya'lamu ja innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inal munafiquna lakathibun Kurd vin te kti munafiqet dëshmojn se nuk ka ata udhëruar ti për Allah dhe ti i dërguar ti dëshmojn që ti i dërguar me Allahut Qalu nashhadu innaka la rasulullah atadhafon ne besojm do dëshmojn që ti i dërguar me Allahut O ta Allah madhuar Allah e di që ti i dërguar ti por munafiqet janë gënjeshtar Në pëtëndimin e tyre sa ata këtë që po thënë me goje besojnë me zemër Kërë vë është vëtër pëtëndim që thënë me goje se me zemër nuk e besojnë që ti i dërgujë Allahut Dë më thënë, fjellë të tyre jëndë bukra Kur ti i djënë fjellë të tyre ma hnitesh Dërsa vepër të tyre të shfashin brëndësin e tyre në rasët vështira Pandet dhe Allah i më dhurur mas i tërgondi sa të cilësit tyre në sërën munafikun, i thot besimtarve dhe i thot profetën sërën përpara. Fahdhar hum, humur nga adu, fahdhar hum, këta nga e miqt, pandet rru për i tyre, a, tële humur, lau, anna ju fëkun, i vrëftë Allahu për shpifin që bëjnë. I vrëftë Allahu munafikët për shpifin që bëjnë. Allahu subhanu wa ta'ala ka përmëndu shumë cilësit si për munafikën Koranë. Që ne të ruemi për të cilësive të tyre, që mos biem të o. Edhe të ruemi për të të tyre personëve që i kanë të cilësi që ofshinë ata personës që kanë 1 cilësi, apo 2, apo 10, apo i kanë dëjit atë cilësit të tyre. Ma dje, i dërguar e Allah, sanë Allah, lësë, se le më cili i shte, njeri u me i dëvoqëm dhe njeri u me i mirë, i lutëshe Allah, subhanu e tala, si shtrasmetoni ibnë Hibbanin, hadithë saktë, Së të është nëndër tja Allah min e u dhubi kemi në lë fakrë, o lë kufrë, o shirkë, o në një thakë. O Allah, unë të kërkoj që të më ruashë prej varfërisë, prej kufritë, prej shirkët dhe prej hipokrizisë. I dërgurë Allah së në Allah e sëlem. E ku shemi ne? Në sa nevoj kemi ne të lutën me Allah që të në ruaj nga hipokrizia, ku i dërgurë Allah së në Allah e sëlem i bënd të lutën Allah të tijlën. Gjithashtu, Shikoj njëzër dhe voqëm se si ka qenë qëndrimi të tërën dhe hipokrizis Ömër në këtab, i përgëzuar me gjennet Khalifja dyti e dytit drejt Dhe voqëmëri e ti është dhe voqëmëri e rau Nuk gjithë në me të islam Shkonë të hodhejfja Edhe i thotë hodhejfës, o oh, hodhejfe Ata ka përmendur i dërguar e Allah Sënë Allah e Sëllem emrin tim Ndër emët e munafikve Mendota Omer se emrit i ishin dhe emra të munafikëve, çon mendimin keq ishte për veten e tij. Kurse ne, çfarë mendimi të mirë kemi për veten tona? Ne pa dëshmuar kush jemi në xhenet? Allahu na fal gjunafat? Allahu na fal se jemi në derën e syt me gjunafa? Ne mund të dëshmojmë për veten tona se ne jemi prej banorëve të xhenetit, dhe na duket sikur po i bën dera Allahut në veprimet tona që bëjmë. Kurse Omer me gjithë po mirë që bënte i thoshte i thoshej O Hadrefes, a valla mund po i munafikëve? çfarë akuzë më dha ndaj vetes Nuk e thoshte këtë gjë merr për hipokrizi ose për të dukur para njerëzve fëthy devotshëm ja unë akuzoj <tář> vetën timë jo ai më vërtet kishte frikë për veten e tij madje transmeton Ibn Abi Mulayka fakat transmetuarim Abu Buhariun në librin e tij të sakht Fati Ibn Abi Mulayka që ka thënë një për i të binëve kam takuar 30 për shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam 30 sahab të gjithë kishin frikë për veten e tyre nga hipokrizia Kishin frim nga hipokrizia dhe këtë regon Që ata e njifnë në shumë mirë Allahon E njifnë në shumë mirë vetët e tyre shumir... E njifnë në shumë mirë Në lojë njërë zori I thili mund bjesh dhe gabim Ma dje e njifnë në shumë mirë Dhe hipokrizin qishtë Dhe Gjithashtu hudhejfe rëdhi Allahonu I cili ka qenë njeri u mej Njërë njohur për monafikët U thot disa njeze Që i kishe takuar në kone të abinve Thot ju fl Me në kohën e po fejdi sallallahu alai selim Këto i konsideronim hipokrizi Dho të bijin dhe Fuj val Qëfar do thështë e hërdejve se kujtë vit nësot mesdesh E dhe të shikon të se qëfarflasim nësot me njëri tjetrin Qëfar do thështë e val Kujtë shikon të Fjallet tonët të matoj që nëzirin dhe në gojtë tona Kujtë se një transmitim tjetër dhe thot hërdejfa rradiallahu ndënjeri për ju shfle në një fjalë, të cilën me më thonë në, në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, po ta thoshe dikush do e quani më person, një ato thoshte e quajmë më person munafik, kurse unë dëgjoj sot për ndonjëri për ju she fot në imi gjithas vetëm 10 herë. 10 herë është vetë të thial të cilën në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam po ta thoshte një person vetëm një herë, ai quhores munafik. Te Allah subhanahu wa taala Kujte dërëdojtë hëdhejtëja Hëdhejtëja dërëtojtë të abinë me për të lojgje Në dojë pak Në gjendje në tonë njërush me sot O lezër Këto e më vetëm hyrja Në lidi me qeshtën e munafikve Sepse Allah i madhurë ka përmëndur Për ta shumë cinsi Edhe unë e misi gujtë Shumise muslimave nuk i njovin të, të cinsi Edhe kemi nevojtë i njojnë më ta Si kurse kam arritur Po kanë ka marritur deri në një grad shumë të akurt sigurisë. Ne kemi shumë i sigurt, po kanë marrë dëshora për sigurisë që shëniza muslimanë besojnë që son nuk ka hipokritë. Ju besuat këtë gjë? Në mendimin e mirë që kemi ne superbët tona, kemi arritur deri në një gradë që besojnë që hipokritët kanë ekzistuar vetëm kohën e profetit sallallahu alejhi wasallam sepse shumë njerëz mendojnë që hipokriti duhet të ketë dy brilltë në bark, këtu në kokë që të vija që është hipokrit. Ja. Yeah. Hipokritin përmjën e ti është shumë i mirë Më djejë e i Mënë të jetë shumë të i parët islamit Por A i shfaqët momentet vështia Edhe të të të shikoni Në hytë betë ashme Kërë që flasin për cilësit e tyre Edhe të bëni krasimin Ndëme të halëtetin, dëme të vetëve tonë Vetëve tonë Edhe cilësive të të shikon Së ku jemi me Ta përdojmë të cilësit si peshore që të ruajemi prej kësaj cilësie të ndyr për të cilën Allahu ka thënë innal munafiqine fi dharikelis-salim min an-nar. Munafiqët janë në gradën më të poshtme të xhenemit. U lutsoj Allahu të na ruaj nga hipokrizia. Elhamdullillahi وسالاط والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. Siç thamë, hipokritët kanë shumë cilsi, të cilat i ka përmendur Allahu i madhëruar në Kur'an. Edhe një prej cilësive të hipokritëve, të cilën e ka përmendur Allahu i madhëruar në surën Tauba, mësuën të peuba a është cilësia e pallis ata tallën me thën atë ta tallën besimtarët ata tallën me të vërtetën por gjithashtu edhe justifikojn duke thën unë nuk kisha për qëllim të tallën por unë kisha për qëllim të bëj shaka unë nuk kisha për qëllim të synoj ligjet e Allahut por kisha për qëllim Të bëshë a ka me ju, ose me filanë, ose me fistanin. Fëtë Allah i madhëruar, Jehderu lë munafikunën të nëzële alejim suratun të nëbihuhum bima fi kulubihim. Por kanë frikë munafike se mësusbët atyre ndër një surë, Por të nëzirë atyre ato që kanë atë nëzëmët atyre. Kulli stëhzi u im në Allah mëkërgjum ma më te hderunë dhe të allohi më dhuat po fejti ti salallohi se më thuaja të tajë pahuni dhe kjo është kërcënim pahuni se allohi dhe të të nzirët pala a të uja dhe të nzirët të kjo keni frik pasaj shikoste që fa justifikimi ka në të këpër për tën vële in se altahum le e kulun ne innema kunna në khudhona labe dhe nëse ti për të ta, ta Nëse ti përjet ata dhe u thua pëse ta dhe li Ata do thonë vetëm ishëm duke folë dhe duke, duke luaj tur Ishëm duke bërë shaka me goj dhe duke luaj tur Kërështë justifikimi tërë Ata luajnë ba me këlluajnë ata Ata luajnë në li gjithë ta mërë subhanëve të ala Inna hu le kaunun faslu o ma hu bilhezlë Allah i madhuru ka thëmë për Kurani që Kurani është kërën fosën e shjallë që ndanë vëtetë nga e kota dhe nuk është taurën e nuk e ka zbitu Allah Kurani për të taurën mënafikën në Kurani dhe asë nuk e ka zbitu ligje të profetës që të taurën mënafikën në to mba se ne mba dhja ne nuk kemi mundëti të hymë njeri në zemër qofi më është a për sështë e mënafikën në zemër në ti Ma anë të ligje që nga ka të regu Allah në Kur'an Kemi të drejtë gjykojmë Që kjo fjallë është tane me fem A dhe kjo vepër quhet Hipokrizi Sepse kështu ka thënë Allah i madhurë në Kur'an O lajnë se altëm lejkulun Në innëma kuna në khudu në l'aba Fëtë Allah i madhuru Kul abillahi wa ajatihi Wa rësulli këntun të stëhzion Thu e ma Allah Me të dërguaj në ti Dhe me ajetet e ti po taveli Leta atë dhiru këtë këtë këtër të mbërgë e imanikun Mosë justifikonin se keni më huë e pasbësimit të uaj Keni më huë, keni për kufër pasbësimit të uaj Fjallë Allahot, kënë në kushkala ime Inna fuën taifët i minkum në ardhë dhibë taifët i mbi ennehum kanu mujrimin Dhe nëse ne dheja falin një grupi për jush për e tëry që ishën për zëndo talën Do të dënem grupin tjetës e pësat a ishën kriminela Ata të cilët talën Me ajetet e Allahut Janë kriminella Kështu ka thënë Allah Subhanu e talën Kuran Dhe shkaku i zbite se këtja jetit të është Që në luftën e të bukut Kër do një profetis Sallallare Me shumë Me nëmër të madhë njerëzish për të luftuar Rukës Ulen disa për i tyre Ulen disa për i tyre Edhe Bisedon me njërë gjitë dhe thonë Nuk kemi par Më bërgë më dhejnë Dhe më frikatësak Edhe më gjinjështar Se këndu e si tantë Koranë Kishë një përqëllim sahabat me profetin Sallallahu alai sallam Qëfarë than? Qëfarë than? Nuk kemi par Më bërgë më dhejnë Më frikatësak Edhe më gjinjështar Se sa këndu e si tantë Koranët Kishë një përqëllim sahaba dhe profetit Kjo është e fjallë artyre Edhe për këtë fjallu Fa Allah e më dëruar Masu justifikoni se keni më ruar Pas besimit tue A më Allah dhe ajetët dhe profetit Në ti po talani Kjo është një për cilësive të munafikve A dëshëroni të shikoni të lojtë cilësie Sot të gjerëzit Që ta kuptoni Që munafikët kanë Trashgjimtar Ja u e keni Para pak kohësh vëllezër ju e dini shumë mirë që ne kaluam një provë për çështjen e mbylljes së agjërimit. Ne dëgjuam shumë qartë që profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë agjëroni kur shikoni hanën dhe çelni kur ta shikoni hanën. A ka ndonjë gjë të keqe te suneti i profetit sallallahu alejhi dhe selem? Ai ishte mendjelehti i dërguar i Allahut sallallahu alejhi dhe selem që i tha këtë lloj fjale. Apo i vind të shpalli e për allohë dhe u të regon të njëzë vetëm atër që ka urdu allohë i madhëruar? A nuk është fejë e ja, jo fejë plopë në të gjitha kore dhe nuk ka nevoj për shtesa? A kemi nevoj me për logaritit e astronomë dhe në fejnë ton? Argumentët vetarë o kemi të reguar dhe kush dëshiron të gjë kasetën e keni të faqe jo në internetit. Profetës Aserim ka thënë shumë në, në disa hadithë ndryshme, e gjeronë nukur të shikoni hanën dhe qeni nukur të shikoni ata. Dhe nëse nuk e shikoni përcojnë një muajnë të 30 ditë. Gjithëshu ka të reguar Shekhu Lissam i Mtejmija, Ibnu Hajar Al-Sqalani, Abul Valid El-Bagi, Ibnu Abidin, edhe shumë djetarët të tjerë, që ka rëndë akort u me e të Islam, që nuk leohë të hecët me logaritet astronomike në fillimin dhe fundin e hanës. Pseh? Pastaj këtë nuk dua ta shpjegoj juve se ju besoj se e keni dëgjuar. Por do t'ju shpjegoj atyre që i thon veten se e kanë kuptuar më mirë, të cilët pretendojnë këtë që do të dëgjoni këtu. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë fendë thjesht. Edhe nga që e ka bërë thjesht, ajo është e bleshëm për të gjitha kohrat, për të gjitha vendet, për të gjithë llojet e njerëzve. Prandaj Allahu i madhuar ka lidhur fillimin dhe fundin e muajit Ramazan me shikimin e hanës, me sytë që i ka çdo kush. Kusë logaritën astronomike, një pakit se o medit ka mundësit i bëjëto Ndërësa, mësyn e lië ka mundësit ta gjërë Ramazanin A i që është shkolluar, a i që është pashkolluar, a i gjëponon Në zyrë, a i që është bari, në malë, gjëdokush Dhe kjo është leci e fes Këndaj nuk ka këtu gjë për të talur Shikoni se që farë thot kjo person ata që, ata që nuk e zënë bez mateve astronomike Dhe që për esin me dëmek Se kështuar sënët i Resulit Të njitën me të morë E në krabë për të parë ndër në gjusëm hëne Si në kohën ku profeti I dashur I thodhe i dashur E dashka shumë Saladhe sërim thoshtë E me jemi një umet analfabet Nuk din të bëjmë në gëri E dhe thëmë dërtje Pasen fundë të fare thot Sidomos ata që mëtojn ekskluzivitetin e dvërtes, exclusive exclusiveitetin e akide selefiza edhe ai ekskluzivitetin e menhexit e nisunet dhe xhamatin në Medinë e cerigen oh xallahu ta hije vet humare në Taif gjën e oh xallahu e pastiqes në xhur e kombinat i përshëndes me këngën ulum ulum malo të dal hona në saktë përshëndes vetëm me tekstin e këngës me që ahengu në folza e din për haram E përse ka thëmë këtu, ullë mënë, ullë mënë, dhe një hënë, mënë ullë e hënë s'dull, shpatër hënë që s'dull e mëmë, isha rrugës e përstambolë dhe, do në buda ligjë të tëre. Dhe më dhe në lezer, ja u e keni, para si vetuj, këtë person e ka shkujtu këtë dhe këtë masolë një vla musiman, e ka shkujtu rësi përgjigje për qështin në të tëre personëve të cilët shovin hë Ky person pretendon se ka marrë shkolt fetare në Turqi. Pretendon se është bër hoxh në Turqi dhe ka marrë shkolën fetare për njerëz. Ky do t'i tregoj njerëzve edhe thotë se ky dërguar Allahut tash Resulullah e, e duam shumë, shumë e dashka. Kur ai dëshiron të zbotoj llogaritë astronomike të cilat dietarët gjithë kan thënë që ato janë të kota dhe nuk hecen me to, jo vetëm kaq, por ia lejon vetes të ti të tallet me gjëra të tilla duke përmendur dhe tekst të kangësh, nuk e di se më kë po tallet. Teologjia e All-ah subhanahu wa taala ndor. Por desha të usjell vetëm një shembull konkret vëlezës, që hipokrizia nuk ka mbaruar akoma. Hipokrizia ekziston edhe sot e kësaj dite, madje edhe më shumë. Profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka përmendur që shenjat e hipokritit janë tre. Edhe një prej tyre do ta bënom në hyrje të tashmë, është gënjeshtra. Shikoni çfarë ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sallam në një hadith tjetër. Thotë brezi më i mirësh brezi im, pas sa ata që vinë pas tyre, pas sa ata që vinë pas tyre do të përhapet gënjeshtra. Çdo më dhën, do dhe të përhapet gënjeshtra, do dhe të më dhën do dhe të përhapet një përcilësi më të qartë ku nafikut. Domethënë hipokrizia mbas të brezeve do të përhapet më shumë, nuk është shehur. Edhe një përshenje më dukshme në fikut është, të dukshme të munafikut është ai tallët ndaj jetës së Allahu subhanahu wa taala, të cilët Allah i ka zbritur, që njerëzit janë të frikësuar. E të izbatojnë dhe të shpëtojnë e zjarët gjehnemit Shqekhmin bazi me gjithë komisione për eshen U drejtojnë të atyri të cilë të jesim e logaritët astronomike Këtë kini frikën lorën dhe nërgojnë nga logaritët astronomike Se jemi në rezik shumë të mafë Jemi në rezik shumë të mafë Se pëse më të më izbatojnë i sunetën i profetët dhe mund të kapin në i fitëme Se lorë të thënë në Koran, të lihë dhejnë ledhini U k Në gonga urdhit të Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam, somo subietu në një fitme, kurse këta tawlat në urdhën e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam, pastaj justifikohet duke thënë, "Un nuk i shoh dukoft tawulën në urdhën e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam, por i shoh dukoft tawulën më ty." S'ka ndë llogarinë me Këtë, këtë Allahu Subhanuhu Taala. Ne na intereson nje nxjerrim sin për kësaj. Wallahi Allahu vlezëm nuk fshi sa këndëj. Sa fjalmë thon njerëz, ne një nuk mund të hesim pas tyre. Thjesht desha t'u të të rregoj një shembull. Edh disa argumente që besimtari turr vetëm e ti që mos bjerë në kullëgradhë kaq të, ka të ulët kujdes vëllezër sa me një fjalgoje mund ta humbëxhenetin me një fjalgoje mund bësh për munafikëve siç thot Hudhayfur radiyallahu anhu qane kujdes fshëngjëna gojë e jote la mos bishaka me fen Allah mos bishaka me sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam por te ke fundi mos bish mos uta me vëllezër musliman se ja vëllezërit të tu Po çesëti konsiderata gabim konsideroj gabim shkok shlluin po mos u tallë sepse tallë nuk lejohet Alladhina yalmizuna el almutawina min almu'minina fi alsadakat walldina la yajiduna illa juhdhum fayskharuna minhum Si tatalloym adhur Tregon po munafikët fot janë ata të cilët paullen me besimtarët që shkojnë të japin sadaka edhe ata të cilët dhe me ata të cilët nuk gjejnë çfarë të japin dhe jaqë diçka tepër të vogël Dhe u apaj mësheja, fënë tali për tali, tali me ta fëdoloj më dhruar Thotë Allah, pasaj, se kjerë Allah, u min huma le huma dhe abunelim Allah, tali me këta me munafi këtë të cire, tali me besimtarët Edhe për ta ka dënin të dhemshëm Ta mbajmë vathën dhe shtë vlezi, që tali me fen Tali me fenë shumë rëndë, mandje ka rëndë dakor të gjithje tartë Që tali që është tali e qartë Që duke që është tali, që nuk dyshon njëjnë të q Ka rëndë dhe korë gjithetarë që talë dhe e qarë fen, në fejnë, të nëzirë në fejnë, s'na me, të nëzirë dhe argument të shkjale që ka tha në lojë më dhëruar, ha dhe kefartu mba dhe imamikum, këni më hua pas besimit të uaj, edhe të shkatë fundit, allojë më dhëruar tha për këta që këta pasën pasu besim për para, që mos kujtoj njëri që muna fikë është vetë me i që ka qënë qënë vjullim, mundë dhe që një person të kët E në fund thua pasaj me gjynave të të të, të dënoi o vojë madhrua ta bëu munafik. Prandaj të ruajmë gjuhën tonë dhe ta bëjmë vaktin vesh këtë që kjo është tincie e para munafikë, e munafikëve që ata tallen me ajetët e Allahut. Nuk s'ollon e madhruar na bëj për ato që e madhrojnë Allahun, e madhrojnë ligjet e tij, respektojnë dërguarin e tij sallallahu alejhi wasallam i binë urdhave të Allahut subhanahu wa taala dëgujëti nus Allahu subhanahu wa taala nda bëjmë për atyrë që mbojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për atyrë të cilët e ndjekin atë deri në momentin e fundit të jetës së Allahut u shpënojë mirë jetëva